«Ти справжній товариш, біжи гуляй!» «Та ні, вас шукають!» Міліція питає. «Де ваш будинок?» У дворі вже товпилися люди в цивільному і міліціянських одностроях. Стояв службовий газик. Міліціянт увійшов до сінців. «Ваше прізвище?» «Ім'я та по-батькові», запитав. Команду намацав у кишені, подав паспорт. Ось ордер на обшук. У мене? Це ваш будинок. Мій. Прошу пойнятих пройти до кімнати. У кімнаті командо побачив на столі одну тарілку, одну чарку, одну виделку. На прочиненому вікні, що виходило у протилежний бік, тріпотіли відірвані смужки паперових заклейок. Бадьористо вигравала на столі Військові марші червона соні. Трав'ята годувала собак, вони підстрибували, хапали на люту. «Котики!» – щасливо муркотіла трав'ята. «Привіт, травко!» – підійшла Лідія. «Ліка, бачиш? Котики!» «Щокаби здохи!» – дохи повернулася ваша мамка дурнувата. «Травко, може тобі заміжга? Знайди такого самого придурка!» У двох більше собак нагодуєте. Жартую. У мене інші плани. Допоможеш подрузі? Подузі. А чого не на роботі? Гова. Тут торкнулася скроні. Мене кололи. Сказали гулять. Більше треба. Пішли. Діло є. У квартирі тревятий. Лідія гидливо скинула зі столу недоїдки, прицілилась на табурет, передумала. Смітник у тебе а казала зірка глядить. Таку квартиру занапастили скільки тут метрів метрію говорили, балакали, сіли й заплакали. Ійка помагає ось документ підписати треба розумієш? А я щось за це дам. Дам, травята подивилася в руки Лідії. Як підпишеш? Дивись. Хочу над тобою опікунство оформити. Глядітиму за тобою. Ай-ка! Їй ніколи. Аж грезоту розвели, тарганів розплодили цілу ферму. Немає на них покупців. Тарганячою, мільйонершою можна було б стати. Підписуй. Ось тут і тут. Молодець. В обгін автам мчала швидка допомога. Зневажала світлофори. Біля токсикологічного відділення вивантажили ночі з жінкою. Світлі хімічні кучерики прилипли до спітнілого лоба. Бойко Георгій. 16 років. Температура 37,5. Скарги на болі в суглобах. Часта втрата свідомості, стан середньоважкий. Проведено тестування, лікування згідно програми. Марія Горда, 16 років, температура 37,7, скарги на болі у суглобах і м'язах ніх і рук, запаморочення, стан важкий. Проведено тестування, лікування згідно програми. Король Валентина Валентинівна, 50 років, Надійшла з симптомами гострого отруєння. Блювота, диспепсія, болі в кістках, непритомна. Проведено промивку шлунку, обстеження триває. А Британська преса повідомила, що на територію Сент-Джеймського палацу принца Вельського Чарльза через сторожу прокрався 33-річний італієць. Упродовж восьми годин вештався коридорами, ніким не помічений. Заблукав, утомився і заснув у приміщенні, що межувало з помешканням принца Чарльза. Тільки вранці, прибиральник виявив порушника, той мирно хрупів на підлозі. Поліція затримала і відпустила італійця, переконавшись, що злочинних намірів не мав, а натомість, правдиві проблеми з психікою. Скоро на голову вилізуть, — зітхнула англійська королева. Знову Четвер. Я ж не збрехала продачу? запитала Лідія олійник в кабінеті Кулик.